Kapitola 2. Šikandýho osud Bíšmovo vyprávění Jak víte, kdyžsi dávno jsem slíbil, že neusednu na trůn ani nesplodím žádné děti, které by na něj mohly vznést nárok. Můj otec Šantánu si potom vzal krásnou Satyavatý a měli dva syny, Čitrán a Vyčitravíriu. Zemřel předtím, než synové dospěli, a na mě bylo, abych se o ně postaral. Čitrángadu zabil v bitvě král Gandarvu a jediným dědicem trůnu zůstal Vyčitravíria. Když dospěl, uvažoval jsem, že nastal čas najít mu manželku. Slyšel jsem, že král Káší připravil pro svoje tři dcery, Ambu, Ambiku a Ambáliku, Svajamvaru. Rozhodl jsem se dokáši vypravit na svém kočáře připraven k boji. Na svém varu přijeli králové a princové z celého světa a všichni doufali, že se za něj jedna z dívek provdá. Po zhodnocení situace jsem si vzpomněl, že moudří schvalují mnoho druhů svateb, ale pro Kšatryu je nejvhodnější ta, při níž nevěstu unese ze schromáždění bojovníků, které porazí. Potom jsem králům oznámil, že jsem se rozhodl odvézt všechny tři princezny pro svého mladšího bratra a vyzval jsem je, aby mi v tom v jejich silách zabránili. Poté jsem všechny tři dívky naložil na kočár a vyrazil pryč. Králové byli nejprve překvapeni, ale pak se jich zmocnil vstek. Chvatně si oblékli brnění, nasedli na kočáry, a brzy mě jich pronásledovaly celé stovky. Na můj kočár dopadaly tisíce šípů, ale všem jsem se obratně vyhnul. Zatímco se princezny třásly strachem, uchopil jsem svůj luk a otočil se ke králům čelem. Otrazel jsem příval jejich šípů vlastními a zároveň jsem zasáhl všechny svoje protivníky. Střílel jsem tak rychle, že moji nepřátelé byli naprosto zmateni a nezbývalo jim, než chválit moji odvahu. Některý jsem zabil a jiným roztříštil zbraně a rozerval brnění. Proto ustoupili a rozprchli se do všech stran. Šálva však pro následování pokračoval. Byl rozhodnut získat si ruku jedné z dívek a hnal se za mnou s řevem. Stůj, stůj! Donutil mě, abych se mu postavil. Strhla se divoká, ale krátká bitka. Brzy jsem ho přemohl a zničil mu kočár, ale rozhodl jsem se ho nezabít. Potom jsem se vrátil do hasty náporu se všemi třemi dívkami. Po příjezdu do hasty náporu za mnou přišla nejstarší princezna Amba a řekla: Za manžela jsem si již zvolila šálvu. I on mě přijal ve svém srdci a můj otec se sňatkem souhlasil. Vybrala bych si ho během svajam vary, ale ty si mě unesl a tak jsem k tomu neměla příležitost. O znáčecnosti, řekni mi, co mám dělat. Požádal jsem ji, aby počkala, zatímco jsem o tom rozmlouval s bráhmany. Dospěli jsme k závěru, že Ambě by mělo být dovoleno odejít do Šalvova města a nabídnout se mu. S doprovodem kněží a služebnic jsme ji tedy poslali k Šálvovi. Když ji však spatřil, řekl. O ženo světlé pleti, už tě za manželku nechci, protože si tě již vzal jiný. Před zraky všech ostatních králů si tě bíšma veselé odvezl pryč. Jak si tě mohu já, který musí pro ostatní stanovit zákon teď vzít? Dotkl se tě jiný muž. Podle svatých knih tě za manželku již přijmout nemohu. Amba se snažila změnit šálvu v názor odvoláváním se na to, že její únos neučinil šťastnou a že při první příležitosti odešla za ním. Král byl však neoblomný a trval na tom, že si ji nevezme. Zklamané princezně nařídil, aby se vrátila do hasty náboru. Naříkala jako samička orlovce a uvažovala. Kterou ženu na světě by mohlo postihnout větší neštěstí, než to jež potkalo mě? Byla jsem zbavena přátel, šáva mi ukřivdil, nemohu se vrátit do hastnáporu a s takovou hambou a všemi zavržna. Se nemohu vrátit ani domů. Když Amba přemítala o příčině svých potíží, Došla nakonec k závěru, že vinu nesu já a chtěla se mi pomstít. Místo návratu do hasty náporu se rozhodla odejít do poustevny, kde strávila noc. Ráno ji ryšivové našli pohrouženou vnářku a zeptali se, co ji trápí. Všechno jim vylíčila a požádala je o pomoc. Oni však odpověděli. Zřekli jsme se veškeré světské činnosti. Jak ti tedy můžeme pomoci? Amba prosila, aby jí dovolili zůstat s nimi a věnovat se Askezi. Byla si jista, že neštěstí, které ji postihlo, je následek jejich minulých hříchů, jichž by se mohla Askezi zbavit. Ryšilové se mezi sebou poradili. Někteří se domnívali, že jí měl Šálva přijmout a jiní navrhovali, abych si ji vzal já. Nakonec se rozhodli, že by se měla vrátit k otci, protože žena musí být vždy pod ochranou manžela, syna nebo otce. Amba to však odmítla s tím, že se do otcova města nikdy nevrátí, protože by ji tam čekal život v hambě. Zatímco Ryšiové seděli a uvažovali, co podniknout, do poustevny přišel vznešený mudrc Hotraváhana. Amby se mu zvláště zželelo, protože byl shodou okolností jejím dědem z matčeny strany. To, že jsem jí svým unosem zničil život, ho rozhořila. Rty třesoucími se vstekem pronesl. O Ambo, již si se natrápila dost. Nechoď do domu svého otce, protože to tvůj zármutek jen zvýší. Svůj případ bys měla předné vznešenému parašurámovi. Je to můj dobrý přítel a dobrodinec. Kvůli mě tě určitě želu zbaví. Buď přesvědčí bíš mu, aby si tě vzal, nebo ho zabije v bitvě. Pouze tento světec má k obojímu dostatek sil. Osud tomu chtěl, že Parašuráma měl následující hodné přijít do poustevny. Dorazil brzy ráno oblečen v černé jelení kůži a obklopen svými žáky se sekirou na rameni a s lukem v ruce působil hrozivě. Na ramena mu splývaly dlouhé spetené vlasy a oči mu plály jako oheň. Když byl osadními mudrci řádně přijat a uctěn, posadil se z hótra Váhanu a dozvěděl se od něho o ambině neštěstí. Zavolal si a řekl. Jsi mi stejně drahá jako hótra Váhanovi. Pověz mi, co mám pro tebe udělat. Jestli chceš, mohu Bíšmovi přikázat, aby se tě vzal. Pokud neuposlechne, zničím ho i všechny jeho ministry v bitvě. Nebo mám raději poručit Šálmovi? Jaké je tvé rozhodnutí o princeznu? Amba odpověděla: Zdá se, že příčinou mého současného trápení je Bíšma. Myslím, že bys ho měl zabít. Zmocnila se mě taková touha po pomstě že jediné, po čem prahnu, je přivodit mu smrt. O vznešený mudrci, zabij toho chtivého a hanebného muže kvůli mě. Parašurama váhal použít proti mě zbraň a řekl. Použij svoje zbraně, jen pokud o to požádají bráhmanové. To je můj slib. Mohu však přinutit bíšmu či šávu k uposlechnutí svého rozkazu. Zvol si tedy jednoho z nich svým manželem, krásná dívko, a já se postarám o zbytek. Amba se již rozhodla, že si nepřeje nic jiného než mojí smrt a opakovaně žádala parašurámu, aby mě vyzval k boji. Právě tehdy ho ze soucitu k Ambě požádal i další ryši a aby bojoval. Protože to byla žádost bráhmany, Parašuráma nakonec řekl. Dobrá, půjdu k Bíšmovi a pokusím se to vyřešit míru milovně. Pokud má slova nepřijme, pak ho zcela jistě zabijí. Příštího dne se vydal s Ambou do hastenáporu. Se vší vážností jsem ho uctil a poté mi s hněvem v hlase řekl. O Bíšmo, s jakým vědomím si unesl Ambu? Přestože se si ji násilím zmocnil, nakonec si ji poslal pryč. Připravil si ji o čest, neboť teď si ji žádný jiný muž nevezme. Proto by si měl přijmout buď sám, nebo pro svého bratra. Odpověděl jsem. Tuto dívku v žádném případě nemohu přijmout zpět, protože zaslíbila srdce jinému. Cnostný muž by si takovou ženu neměl nikdy vzít. Nemohu se vzdát svojí povinnosti pod vlivem strachu, chamtivosti, připoutanosti nebo lítosti. To je můj slib, o oh, rámo. Můdrc se rozlítil. Pokud se nebudeš řídit mými pokyny, zabij tě a také všechny tvoje ministry. Několikrát to zopakoval a já jsem se ho snažil mnoho způsoby uklidnit pomocí laskavých slov. Když jsem pochopil, že chce bojovat, zeptal jsem se. Proč se mnou chceš bojovat o nejlepší ze svého rodu? V dětství jsem byl tvým žákem a učil se mě bojovým uměním. Parašuráma odpověděl. I když jsem tvůj učitel, neuposlechl si můj příkaz. Existuje jen jediný způsob, jak mě uspokojit. Buď přijmi tuto dívku a zachovej svůj rod, nebo se připrav na smrt. Slova mého guru však v mém srdci místo nenalezla. Odpověděl jsem. „O pane, to, co mi poroučíš, nemohu udělat. Proč o to usilovat? Který pošetilý muž by do svého domu přijal ženu, jež touží po jiném? Navíc jsem složil slavnostní slib, že se nikdy neožením. Ve tvém příkazu nevidím žádnou cnost. Bůh váju prohlásil, že učitel se lze říci, pokud je pošetilý, sešel ze správné cesty nebo nezná svoje povinnosti. V tomto případě nepovažuji za hřích s tebou bojovat, na rozdíl od podvolení se tvému příkazu. Nabádáš mě k nečestnému skutku jen pro svůj prospěch. Staň se nyní svědkem síly mých paží i mé nadlidské odvahy. Pojďme na kuru k šétru. Až budeš zabit mými šípy, dosáhne slavných končin, které jsi s Askezí zasloužil. O ty, jehož jediným bohatstvím je odanost. To už jsem byl rozuřen i já. Dodal jsem. Chvástáš se, že jsi přemohl celý rod kšatriů, ale dnes dokáže, že toto chvástání je prázdné. Když jsi porazil ty kšatriji, ještě jsem nebyl na světě, ani nikdo mě podobný. Zničil jsi jen trávu. Ale už se narodil ten, kdo skoncuje s tvým vychloubáním a touhou bojovat. Tvoji píchu zničím, o tom nepochybuji. Mudrť se usmál. Je šťastný, že si přeješ bojovat, óbíšmo. Tak učiním tvoji drzosti přítrž. Budeme bojovat na kuru šetře. Tam, kde tvoje matka Ganga uvidí ležet na zemi jako potravu supů. O vládce země, tvoje matka si takový pohled sice nezaslouží, ale musí tomu tak být, neboť si pošetilí a přes příliš pišný. Poklonil jsem se mudrci a odvětil. Budiš. Vykonal jsem smírčí obřady, jež mi měli zajistit požehnání bráhmanů nasadl na kočár a vyjel z města. Měl jsem sebou všechny zbraně, a kočár zastiněný bílým slunečníkem táhly moji bělouši, schopní běžet rychle jako vítr. Při odjezdu mě opivovali básníci a pěvci. Dorazil jsem na kuru k a spatřil čikajícího rámu svírajícího svůj obrovský luk. Byly tam tisíce jeho stoupenců a kolem bojiště stálo bezpočet ryšiů. Na obloze jsem viděl bohy v čele s Indrou. Zněla nebeská hudba a z oblohy padaly květy. Moje matka přišla za mnou jako nebešťanka v lidské podobě a zeptala se: Co chceš dělat, můj milý synu? Když se mi to řekl, pokárala mě. S Bráhmanou bys bojovat neměl. Vyvaruj se boje s Jamadagného synem. Jeho síla se vyrovná šivově a vyhladil rod k šatriu. To vše víš. Proč s ním tedy přicházíš bojovat? Vysvětlil jsem matce vše, co se stalo a dal jasně najevo, že nyní neustoupím. Šla tedy za mudrcem a úpěrlivě ho prosila, aby se mnou nebojoval. Byl jsem konec konců jeho žák, tedy totéž, co jeho syn. Můdrc odvětil, že se rozhodl dát mi lekci. Matka, když nemohla zastavit ani jednoho z nás, s obavami o můj život bojiště opustila. Pohlédl jsem na parašu rámu a viděl, že nemá kočár ani brnění. Zvolal jsem. Jak s tebou mohou bojovat, když stojíš na zemi o rámu? Nastup do kočáru a oblékni si brnění, neboť nyní vypustím svoje zbraně. Ráma mi se smíchem odpověděl. Země je můj kočár, védy moje koně a vítr můj vozataj. A matky Vét, Gayatri, Savitrý a Sarasvatý jsou mým brněním. Budu bojovat pod jejich starostlivou ochranou o pícho kurovců. Mudec mě okamžitě celého zasypal hustým přívalem šípů. Když jsem jeho šípy odvracel, Viděl jsem ho nastupovat do zářícího kočáru podobného městu. Byli v něm zapřežení nebeští koně a chránilo ho a zdobilo zlaté pancéřování a šperky. Pohled na ten kočár, stvořený jeho vůlí, byl úžasný. Mudec na něm stál oděn v zářícím brnění a vypadal jako jamaráž obklopený s osobněnými astrami. Jeho žák Akritavana, který ho vybídl k boji, se stál jeho vozatajem a obratně řídil kočár. Ráma vykřikl. Do toho, do toho! Odrazel jsem dva další přívaly šípů a potom jsem se stoupil z kočáru, odložil zbraně a vydal se k mudrci, před kterým jsem se položil na zem. Ať jsi mi v bitvě rovnocený nebo nadřazený, budu s tebou bojovat, můj pane, i když si můj učitel. Požehnej mi, abych zvítězil. Ráma se usmál. O nejlepší z kurovců, zachoval se správně a potěšil se mě. Kdyby ke mně takto nepřišel, proklel bych tě. Nemohu ti požehnat, abych zvítězil, protože tě sám chci porazit. Jdi a bojuj čestně a vytrvale, o hrdino. Vrátil jsem se ke svému kočáru a zatroubil na lasturu na znamení začátku bitvy. Vrhali jsme na sebe všechny druhy zbraní a urputně bojovali s touhou po vítězství. Se smíchem jsem vystřelil šípy se širokým ostřím, které opakovaně tříštěly jeho luk na kusy. Další šípy pronikaly jeho tělem, opouštěly je potřísněné krví a zarývaly se do země jako syčící hadi. Ale modric se svojí duchovní silou udržoval naživu a bránil se s děsivou energií. Krví zbrocený ráma stál ve svém kočáře jako sobka chrlící lávu. Odpověděl mi ostrými šípy, které mě zasáhly jako blesky a probodly mi životně důležité orgány. Třásl jsem se a opřel se o žert s vajkou. Zburucoval jsem veškerou houževnatost a po znavu nabití klidu jsem na rámu vystřelil sto smrtonosných šípů. Zasažený ráma padl omráčen na podlahu svého kočáru. Okamžitě mě zachvátila lítost. Co jsem to udělal? Zabil jsem vlastního učitele, ctnostného bráhmanu. Pustil jsem zbraně a chytil se zoufale za hlavu. Ale ráma brzy opět vstal, Neboť mu vozataj zkušeně výjiml šípy z těla a ošetřil ho. Slunce zapadlo a my jsme pro ten den zanechali boje. Večer jsme se sešli jako přátelé. Za úsvitu příštího dne jsme proti sobě opět stáli na bojišti. Ráma vystřelil planoucí šípy s hroty podobnými hadím tlamám a já jsem je ještě za letu srazil vlastními šípy. Mudrc se potom uchýlil k používání nebeských zbraní, které jsem odrazil svými vlastními. Během té prudké výměny zbraní jsem byl z nenadání zasažen do hrudi šipkou, již mě zbavila vědomí. Vozataj mě rychle odvezl z bitvy a všichni rámoví stoupenci spolu s ambou provlávali mudrci slávu. Po chvíli jsem se probral z Mrákot a nařínil vozatají vrátit se do bitvy. Ten pobídl koně. Když nás vezli k rámovi, vypadalo to, jako by tančili. Jakmile jsem ho spatřil, vystřelil jsem stovky přímo letících šípů, které při letu hlasitě svištěly, ale ráma je všechny roztříštil na kusy vlastními šípy, takže dopadly bez užitku na zem. V zápětí jsem na rámu vyslal stovky dalších šípů, Zatímco on stále odrážel můj poslední útok. Ty ho zaskočili a zbavili vědomí, až spadl z kočáru. Z řad jeho stoupenců se ozvalo hlasité volání. Běda! Když princezna skáší spolu s mnoha jeho žáky viděla, jak leží na zemi, jako slunce spadnouší z nebe, běželi k němu a ošetřili ho. Pokropili mu tvář studenou vodou a pronesli příznivé hymny. Ráma pomalu vstal a pohlédl na mě, jak sedím na kočáře. Zuřivě vykřikl. Stůj bíšmo, již teď si mrtvý! Ještě než nastoupil do kočáru, vystřelil na mě šíp, připomínající žezlo boha smrti. Zasáhl mě do pravého boku, až jsem se celý otočil dokola. Když jsem se potácel, ráma mi zabil koně. Zároveň mi zasypá tisíci dalších šípů. Mnou to však neotřáslo a jeho útok jsem obratně odrazil. Zatímco jsem srážel jeho šípy, vozata jim rychle přivezl čerstvé koně. Hrozivý souboj pokračoval. Naše nebeské šípy se setkávaly vysoko ve vzduchu, a zůstávali na místě, aniž spadli na zem. Oblohu pokryla síť šípů, jež zastínila slunce. Ráma na mě střílel tisíce, pak desetitisíce a nakonec miliony šípů, které jsem včas odrazil nebeskými zbraněmi. Na nebi vzplál obrovský oheň, který spálil okolní lesy na popel. Zatímco náš boj takto pokračoval, Zapadlo slunce a bitva ustala.